Bismin la hirahna, la hirahim, walhamdulilla hirah bil-alamin, wassalat, wassalam, għala iwal mur salin, Muhammad el-mabruf, urahmaten lilla alamin, wanadira, wadeajan il-allahi biqidinihi, wassiraħdjan munira. Wakxhadu għalla illa hajlallahu wahtahu la xarikala, wakxhadu għanna Muhammad, għabdu hura sulu. Vi ska idag, med allas vilja, börja gå igenom kitab u från Sheikh Fawzan. Och Sheikh Fawzan, haffadullah, han är en alim som idag lever i Saudiarabien. En av de största lärda. Och han har tre böcker som alla pratar om Tawheed. Okay? Den första heter kitab u och, och den andra heter Aqidat-u-Tawheed. Och, och den tredje heter Al-Irshad. Och de två första liknar varandra ganska mycket. Men den sista, El Irshad, den, den är lite, vad kan man säga, den omfattar mera saker. Den omfattar också ett, ö, tronspelare och så vidare. Tron på nästa liv och så vidare. Straffet i graven och sånt. Så vi kommer att ta från dessa böcker och andra böcker, den bi'idhnillah, och förkorta, inshallah till ta'ala. För tauhid är något viktigt som vi alla måste känna till. Och vi kommer att prata om hur viktigt det är att lära sig tauhid, så småningom. Och, eh, vi kommer bara gå igenom en lektion idag Från denna bok Och eh, det viktiga är inte hur mycket vi går igenom Utan det viktiga är hur mycket vi förstår Och det här kapitlet eh, Som vi ska gå igenom idag Handlar om hur människorna gick vilse Från det att alla skapade Adam Fram till idag Hur har folk gått vilse Gällande tawhid han säger att Allah subhanahu wa ta'ala skapade skapelsen för att dyrka honom. Allah skapade skapelsen för att de ska dyrka honom. Och han gjorde det lätt för dem att dyrka honom genom att försörja dem, så som Allah subhanahu ut alla säger i koranen. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yu'atimun. Innallaha huwa razakdul quwwatil matin. Att Allah subhanahu wa ta'ala säger så att det är variyat. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا Att jag skapade endast jinnerna, som kan översätta som demonerna, och människorna för att de ska dyrka mig. Så här i den här versen finner vi syftet till varför Allah subhanahu wa ta'ala skapade skapelsen. <trylltid> för om man frågar många människor, varför lever ni för? Vad är meningen med livet? Så har de inget svar. Men i den här versen så finner vi att Allah har berättat för oss meningen med livet och varför han skapade oss. Det är en mycket viktig vers som jag tycker att ni alla borde memorera. Surat är dhariyat vers 56-58. till Så säger Allah, مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ man وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَيْمُونَ Att jag vill inte ha någon försörjning från dem, från människorna, och jag vill inte heller att de ska mata mig. För Allah, subhanallah, han behöver ju ingen mat. Inna alla har ha ha ha ha ha ha ha Allah, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha en människa, han vet det här som sig i sin naturliga tro, som kan ha som norm på svenska. ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha som betyder den naturliga tron som finns inom människan. Den naturliga normen. Så varje människa, han vet innerst att det finns en skapare. Att Allah finns. Och att han förtjänar att dyrkas. Därför säger tjejen, om en människa skulle lämnas, alltså han skulle, man skulle låta honom vara, så skulle han tro på Allah och hans rätt att dyrkas. Och i kärlek till Allah skulle han dyrka honom utan att begå någon kyrk. Han skulle inte associera eller dyrka någon vid sidan av Allahs subhanahu men vad, för, vad, vad som förstör och korrumperar den här fin, eh, fitran och naturliga tron och för honom bort från den är vad de mänskliga shayatin och de djävulska eh, djinnarna uppenbara till varandra av vilseledande tal som de, för, som de försöker att försköna så människan i sin natur han tror på Allahs subhanahu han har fitra inom sig men vad är det som för honom bort? det är shaitan och det finns två sorters uh, shaitin det finns mänskliga shaitin och det finns uh, shaitin för djinnarna okay? och det är fel att tro att alla djinnar är shaitin okej okay? de uh, djinnar kan delas upp till två kategorier de som är djinnar uh, som man inte kallar för shaitin och så finns det också djinnar som man kan kalla för shaitin Djävlar, och det är de som är icke-muslimer. Okej? Okay? De som jobbar åt djävulen och så vidare. Dessa kallas för shayatin. Så de... Så de muslimska jinnorna kan man inte kalla för shayatin. Okej? Okay? Så vad gör de för någonting? De mänskliga jinnorna och de... Uh, jinnorna från... Uh, shayatin från, uh, från jinnerna, De uppenbarar uh, till varandra. Villfarande tal som de försöker att förskärna. Okej? Okay? Och det är det här som eh, leder till att människan blir vän, v, v, vilseledd. Så tauhid är, är rotat i grunden hos människan. I människans fittra. Grunden i varje människa, det är tauhid. En människa föds eh, med fitra. Att man ska tro på tauhid och man ska tro på Allah. Och kyrk, det är någonting som har kommit utifrån. Det fanns inte med från början i människan. Samma sak, varje nyfödd barn föds inte med en kyrk eh, vad kan man säga tro, utan den föds med Tawhid. Så som Allah spanatala säger i Koranen: Fä akim wadjhakalidini Hanifa, fittrat Allah hillet i fattaren nosea aliha, läta bedila li Att res dig med ansiktet mot religionen av ren Tawhid. Hanif, den som endast dyrkar Allah. Fittrat Allah, Allahs islamiska monetism, med vilken han skapade människan. Och låt det inte vara någon förändring i khalqillah, i Allas religion alltså i tawhid så här finner vi att Allah Ta'ala har nämnt att vi ska vända oss mot religionen av tawhid, hanif vilket betyder att eh, hanif betyder den som vänder sig bort från kyrk och endast dyrkar Allah s.a.w. fittrat Allah den islamiska moneteismen med vilken han skapade människan och profeten sausalam han sa också och allt mänskligt föddes på födelse, fitra. pappan och mammana kan göra vad de med honom. till eller kristen, eller jud. Majus. Majus de honom till muslim, Han kristen, eller jud. De kan göra honom till muslim, eller eller jud. De honom till kristen, eller honom De och den här hadithen finns i Bukhari och Muslim, och den är berättad av Abu Huraira. Så grunden i Bani Adam är Tawhid. Och det här finner vi också i, uh, i en hadith, och också i Koranen i surat al-Araf. Att då Allah tog en mithak, han, han tog att uh, Bani Adam, Allahs, uh, vad säger man, tog ett, Allah tog ett lufte av Adams barn. Han tog ut alla Adams barn som ska komma fram till domedagen från Adams rygg. Okay. När han skapade Adam Så tog han ut alla Adams barn eh, Från hans ryggrad Och fick dem att vittna mot sig själva Alesto birabbikum Är jag inte er han herre Kalubale. Då sa de jo Vi har vittnat Och det här är också en av de sakerna som har gjort Att människan vet innerst inne att Allah finns Och att det är han som ska dyrkas Så att ingen kan komma på domedagen och säga Jag visste inte Så grunden i Bani Adam är Tauhid. Och religionen Islam, från Adam a.s. tills uh, nam tiden, och de som kom efter dem, hans barn i långa generationer. Det var alltid Islam som var deras religion. Adam, han var muslim. Och alla hans barnbarn var muslimer. I långa generationer. Uh, nah. Så som Allah barn och talar i Koranen. Kanan ummatan, wahidatan. Febbahat Allahu, Nebijina, och Munvirin. Så al Bakara, vers 213. Att människorna utgjorde en gång ett enda samfund. Och Allah skickade profeter som förkunnare av ett glatt budskap och som vanare. Och så säger Schechen, och den första gången kyrk uppstod. Och den första gången som kyrk uppstod. Det var, och att man vände sig bort från den korrekta akidan Var hos profeten Noahs folk Profeten Noah Därför blev Noah Det första sänderbudet okay? Så folk Var på tawhid från Adamstid Fram till det att Noah kom Och det var då folk började göra kyrk Och det har nämnts En hadith eller en athar Att sahabas de sa att alla av Adam och Adams barn De var på tauhid, Och det fanns vissa rättfärdiga människor bland dem Som dog De var kända Så tjejtan kom till folket och sa Ni måste begrava dem på ett fint ställe Och så vid gravarna ska ni sätta statyer eller bilder Så att ni kommer ihåg dem Så att ni kan vara som dem Ni kan vara, göra bra saker Och sen ska ni komma hit till graven Och komma ihåg dessa människor Så det skedde så Och sen så gick det så att de, dessa människor dog Och shaitan kom till barnen Eller barnbarnen Och sa Era föräldrar brukade gå till dessa gravar Och dessa statyer Och dyrka dem Och be till dem Och det var så som kyrk skedde i denna umma För första gången Och då skickade Allah subhanahu wa ta'ala Den första rasul som var Noah. Allah i Koranen: "Inna i Nuh Att vi har gett dig vår uppenbarelse liksom vi gav Noa och profeterna som följde honom, alltså som kom efter honom. Och den här bevis den här äjan är ett bevis på att Noa var den första av profeterna, den första av våra rus sänderbud. Är Adam var den första profeten och Noa var det första sändebudet. Och den här versen finns i Surah Al-Nisa, vers 163. Och Ibn Abbas, en av de mest kunniga sahabah, han sa Det var tio generationer mellan Adam och Nuh, a.s. Och de var alla på islam. Och Ibn Al-Qayyim, han säger, det här är den korrekta åsikten utan tvekan. Och uh, Obey ibn Ka'ab läste den här versen, en av de kunniga sahabah, en av de sahabah som var kunniga i att läsa Koranen. När han läser den här versen, då sa han, "Fäxthöllfö". Han äh, lägger till ett ord här i den här versen. "Do Allāh s alla säyr, att han har äh, sent, kan enas ömma tanwaḥida tan, få bågat Allāhun nabiyyin. Fäxthöllfö. Låt, fäxthöllfö få bågat Allāhun nabiyyin. Nej. Nah, fäxthöllfö att Allāh, äh, kom inte överens, Alltså de gjorde širk, och det var då Allah sände profeten. Och det är exakt vad Allah Spanotala säger, så att i Unes, vad är källan, nös, illa, ummeten, wa hajdaten, fachtelefu. Att folk, de var ett samfund, de var enda religion, och sen så skedde denna ichtilef. Alltså de började dyrka andra än Allah Spanotala, fachtelefu. Så att grunden i människan är att Tawhid, att de var alla förenade på att dyrka allah Spanotala, tills det Kershetan kom och lurade Adams barn. Och så säger Kershetan. Att han menar, att Ibn Al-Qaye menar Att orsaken till varför Allah sände profeter Var att folk vände sig bort Från den korrekta religion som de har varit på Så att araberna nej, Araberna, till exempel araberna De brukade vara på Ibrahims religion Innan profeten Mohammed Sallallahu alaihi wasallam kom Alltså generationer innan Då brukade de vara på profetens Ibrahim religion Tills en man som hette Amr Ibn Luhay Den här mannen, han kom Och ändrade på Ibrahims religion vad gjorde han för någonting? Han importerade eller han hämtade statyer från andra arabiska länder och satte dem bredvid Kaaba. Och så att dessa statyer dyrkades vid sidan av Allah subhanahu och kyrk spred sig i detta heliga land. Och sen spred sig kyrk ännu bredare. Tills Allah subhanahu wa sände profeten Mohammed sallallahu alaihi wa sallam. Den slutliga profeten, och han kallade folk till Tauhid och att följa Ibrahims väg. Och han strävade och stred för Allas skull. Tills den monetistiska trosuppfattningen, Ibrahims väg, kom tillbaka. Och för de som inte vet att ordet tawhid betyder monetism på svenska. Vilket betyder att man särskiljer Allah. Man särskiljer Allah i sin dyrkan. Man dyrkar bara Allah, subhanahu wa Och man särskiljer Allah i sin trosuppfattning. Om hans namn och attribut. Och att man också särskiljer Allah, vad gäller hans gärningar, Allahs gärningar. Att det är bara Allah som skapar, det är bara Allah som känner till det fördolda, det är bara Allah som försörjer, och så vidare. Okay? Och vi kommer ju såhär att gå igenom de tre kategorierna av tawhid så småningom. No. Så profeten Muhammad, wa sallam, han kom och strävade och kämpade tills han fick folk tillbaka till denna rätta trosuppfattning. Och han, han krossade statyerna och Allah kompletterade hans religion med honom. Och fullbordade hans nima och välsignelse. Al alamin. För hela mänskligheten. Och sen så fortsatte det på det här sättet. De första välsignade generationerna av islam. Tills det att okunnighet spred sig. Ni vet att eh, islam islaman alltså, säger profeten sallallam. Han var första generationen. Och han sahaba. Sen kom nästa generation. Och sen nästa och nästa. De första generationerna det var bra. Tills det att okunnighet spred sig Bland de senare generationerna Och man tog saker Från andra religioner Okej okay? Tills kyrk spred sig i en stor del av denna umma Att folk Vände sig bort från tauhid och började dyrka Andra ena allahsbana ala, På grund av eh, duatat balal De som kallar till ondska Och att man har byggt gravar På, eh, att man har byggt Vad säger man, monument på gravar Och så vidare det har skett i många av de muslimska länderna. Det är massor. Och vissa av, har sagt att det är mer än 20 eller 30 000 gravar som dyrkas i den muslimska världen. Så det är allvarligt. Och bland de första som kom och byggde sådana här monument och moskéer över gravar. Det var el fatimiyon Rafida, En slags shia. Som kom 300 eller 400 år efter profeten Mohammed. Det var de som började med denna bidda. No. Så vad gjorde folk för någonting? De byggde dessa monument och moskéer över gravar eh, på, på religiösa människor som var bra. Människorna kanske var bra. Så byggde de, kan öppna det? De byggde dessa monument över gravarna. Och så säger de: Vi gör det här för att vi älskar dessa människor. Och sen så tog de dessa gravar. Till statyer och avgudar som de dyrkar istället för Allah subhanahu ta'ala. Med all slags dyrkan. Att folk till exempel, eh, idag, de gör det fortfarande idag, går till dessa gravar och ber om hjälp. Det här är något som är liksom att folk går till en grav och ber till graven om hjälp. De gör dua till de döda människorna. Och vår lärare till exempel, som är ett bevis på det här. Han jobbade som vakt bredvid profetens grav, sallallahu alayhi wa i Medina. Och han eh, berättade att det finns ett kontor där. De som jobbar där. De hade en hel kartong med papperslappar. Som folk har slängt mot graven. Profetas gravsar. Och vad står det på de här papperslapparna för någonting? Det står, Ja eh, Det är krig i vårt land. Vi vill att du gör fred. Ja Det har inte regnat på flera år. Vi vill att du gör så att det börjar regna. Ja Den här kvinnan kan inte få barn. Hjälp henne att få barn. Kyrk. Saker som man bara får fråga alla om. En hel kartong full med sådana här saker. Och ibland, de, de lämnar dessa papper också ibland i Koran-Moshaf, bakom hans grav. Så ligger de in de här papperna. Bara för att det finns vakter. Om det skulle finnas vakter, Allah och Allah vad de skulle göra för saker. De skulle säkert göra tawaf och sujud och allting till gravarna. Så, alhamdulillah det finns vakter. Men vilket tyder på att det finns mycket ignorans och att folk har vänt sig bort från tawhid i dagens samhälle. Folk går även till gravar och slaktar och gör eder. De går till en grav och säger... Ja, Abdul Qadir, Om det gör så att det regnar jag ska, Då ska jag göra så så så Jag ska ge tusen kronor i sadaqa Förstår ni Och sådana här saker Så allt det här är kyrk Och den här kyrken kallar de för Tawassul. Det är ett annat trick som tjejtan har Att tjejtan han säger inte gå och gör kyrk Han säger gå till graven Och be den här mannen i graven Att han ska be alla banatala För du är smutsig, du kan inte bli alla direkt Det är som när du går till en kung du kan inte gå direkt till kungen om du är en arbetare. Du måste först gå till hans rådgivare, hans sekreterare och så vidare. Men det här är helt batel. För Allah, han är inte som en kung. Utan Allah ber mig till direkt. Alla säger till sig i Koranen. Allah säger, Och kalla mig så ska jag besvara er. Så de säger att man ska då medla genom dessa rättfärdiga människor och visa sin kärlek till dem. Och de tror att det här inte är dyrkan. Och när vi säger att det här är kyrk, då säger de ni tycker inte om dessa människor. Och det är helt det. vi tycker visst om dessa människor. Om de nu var rättfärdiga. Men det betyder inte att man ska dyrka dem. Nej. Och de glömde bort att det här är precis vad Moshrikin gjorde av Quraysh. Quraysh, det folket som profeten Mohammed sändes till, trodde du på alla eller inte? tror trodde på alla som Allahs spanna talar säger. Eh, wala in sa'altuhum man khalaqa man khalaqa samawati wal ard la yaqulun Allah. Om ni skulle fråga dem vem har skapat himlarna och jorden, då skulle de säga Allah. Okej? Så de trodde på Allah, men deras problem var inte att de att de inte trodde på Allah. Deras problem var att de dyrkade statyer vid sidan av Allahs spanna talar. Som Allahs spanna säger att de säger: "Ma na'buduhum illa li-yuqarribuna ila Allahi zulfah." Att vi dyrkar ända dessa statyer för att de ska föra oss närmare till Allahs spanna talar. Och det här sägs säger dessa människor idag, att vi dyrkar endast dessa gravar för att de ska föra oss närmare till Allah. Nej. Och fast den här kyrkan har skett bland mänskligheten, vare sig förr eller i nutid, så tror de flesta på Tauhid Robobiyah. De flesta människor, de tror på att det är Allah som är skaparen. De tror på att det är Allah som gör att det regnar Det är Allah som har gett oss liv Det är Allah som kommer ta vårt liv Men de gör kirk i deras dyrkan Okej? Okay? Så om du frågar en kristen Vem har skapat det här ser Allah Vem dyrkar du? Jesus Okej? Okay? Och samma sak till dessa människor som dyrkar gravar och så vidare Vem har skapat det de säger Allah Och så går de och ber till graven Så de gör kirk i deras ibada, Men i deras trosuppfattning kanske de tror på Allahs Allah Att det är han som har eh, då skapat och så vidare så som alla spannat i Koranen: Att de flesta av dem, om de tror på Allah, så sätter de medhjälpare vid hans sida. Och där finns det så att i Josef vers 106: Och de flesta av dem, om de tror på Allah, så sätter de medhjälpare vid hans sida. Och det här kommer vi att prata om mera att när man, Vi kommer att prata om i om Dawa så småningom. Att när man kallar folk till islam så är oftast problemet är inte att de inte tror på alla. Att de inte tror på Gud. Det är sant att det har blivit mycket i Sverige att folk inte tror på Gud och så vidare. Vad de säger i alla fall. Men vi kommer att prata om det djupare också. Men deras problem är att de inte dyrkar alla Eller att de dyrkar andra vid sidan av alla Så som chefen säger här. Så de flesta, de förnekar inte Allahs existens förutom ett fåtal av mänskligheten som till exempel Fir'aun och ateisterna och kommunisterna i denna tid. Men deras förnekande är endast av högmod. Men de vet innerst inne och erkänner att Allah finns. Så som Allah Spanatala säger وَجَهَدُوا بِهَا Och i sin ondska och sitt högmod förnekade det eh, tecknen, fasten, det i sitt inre var övertygade om dess äkthet. Att Allah nämner också om Firaun. Det här versen handlar om Firaun. Att han visste att Mosa a.s. kom med sanningen. Men han förnekade att acceptera Mosas budskap i hög mod. Och han namn, ondska och hög mod. Det var det enda som förhindrade honom att tro på Mosa a.s. Och så säger kirchen, deras intellekt vet att allt skapat måste ha en skapare. Om man har någon slags intellekt, om man har någon slags eh, intelligens, då vet man att allting skapat måste ha en skapare. Och att allt som existerar måste ha någon som har fått det att existera. Och att ordningen i denna perfekta värld måste ha någon som har planerat den Som är vis och mäktig och kunnig. Och den som planerade det, och någon som planerade det, No. Så personen som förnekar det här Att det finns en skapare som har skapat allting Han har antingen ja, Han har antingen förlorat sitt förstånd Eller så är han högmodig Människan är galen Eller så är han högmodig En människa som inte vill använda sitt intellekt Och sin intelligens Och han har gjort sig själv dum Och det här är någon som vi inte bryr oss om Och här slutar det här kapitlet För idag Wallahu ta'ala wa sallallahu ala, ala nabina Muhammad